Obratimo brati i sestima, ali vijeti koji ovdje izgovaramo i mi sreštenici, a narod Boži je zbog koga sreštenici i jesu sreštenici je zbog kojeg im se i sile daje da srešteni dejstuju, to jest da Boži u sijelu prenose sa na zemlja i izbića Božje ovakodatnim kanalima u srce ljudi. Dakle, kad obratimo pažnju na te riječi, primjećujemo da u crkvi Božjoj imamo velike mogućnosti i da se dešavaju velike i neobične stvari. Uzmimo samo jekteniju jednom odreću. da nas Gospod usliješi i ti pomiluje. Kažemo, za vješnji mir i spasenje duša naših Gospodu se pomolimo. Narod potvrđuje se, Gospode pomilujem. Sve to znači, braći i sestre, da je Gospod prisutan, činu se obraćalno i či na tako neposredan način, Od njega tražimo pomoć. ako jeste tako, a jeste tako, onda u crtvi i u njenim bogosloženjima treba braći i sestre dublje da učestujemo. I molitveno, da budemo prisutni, i kažemo molitveno, mislimo s pažnju, s pobožnosti, I da budemo redovni na bogosluženju. Nebažnja na crpenim bogosluženjima za posljedicu ima osjećaj praznin. Možemo slobodno reći da praznina koju smo imali prije bogosluženja, racijalnost koju imamo prije bogosluženja, biva još veća. Posluje svete službe, ako joj ne prijdemo na dobar način, sa strahom Božim i sa pažnom, movitanom pažnom. I potpuno je opravdan takav osjećaj krasnime. Gospod, svedružitelj koji je riznica svih dobara i u kome se nalazi apsolutno sve što je čovjeku potrebno. Nema, brati se, ni jedne jedine kaka, ni jedne jedine mrve koja je potrebna svakom čovjeku, a da se nalazi izvan bića Božja. Hoćete izvan crpe Hristo. Tako da kao pravoslavni hrišćani, dolazeći u hram, dolazeći na sveta Bogu služenju, osvrno dolazeći na svetu i požansku liturgiju, treba da znamo što se tu nalazi sve što nam je potrebno, a sve i onaj koji to može da nam da. A to sve je upravo određeno. Sve zakonu imaju spasenje. I se tamo molimo i za povesnike, za tvorenike, putnike. Pa se ne molimo za povesnika, da mu bude samo fizički bolje. Nego za spasenje njegovo. Ne, ne molimo se za zarobljenike, da mu rok za izdržavanje zastavske kazne bude smanje. Nego se molimo za njegovo spasenje. Za putnika ne morimo se da mu tamo bude lijepo vrijeme i da to putovanje provede u sluću, nego za da spasenje njegovom. A šta je spasenje, ako ne zajednica sa Bogom, zajednica sa živim gospodom i spasom našom istom Hristom? Tako dakle, da i pokolnička putovanja zapravo jesu na putovanju, brać i sve život i putovanje putujemo danas do sjutra putujemo od jutra do večera putujemo iz dana u dani sata u sat iz godine u godinu sami smo nekom pokretu a crkva Božira i sam Bog u njoj daje na nejednom mogućnost da stignemo, brać i sve i današnji dan Je svoje vrstni cilj našeg putovanja. A zašto? Zato što dočekali smo Vaskrceni Hristov. Nedjeljni dan svijetla i sve da nedjelje je dan Gospodni. I zato pravoslavni krišćani, istinski krišćani uvijek imaju tajnu i mističnu radost. Zato što Hrista osjećaju prišutim u crvi. I ne boje se, ne praša se, nisu zabrinuti, nisu napetosti, jer ga osjećaju živog i prisutnog. Posadno živog u ove dani, u dan, dan je ovog svetog i svjetlog vaskrcenja. Oni koji su malo napredovali u vjeri i ljubavi, oni ga osjećaju gotovo neprestano. A mi koji se još ludimo i pokušavamo da do tog doživaja dođemo, imamo nedelju, braći se kao naj najbolju mogućnost. I ovo večerašnje bogosluženje ima svoj cilj, ima svoju glavnu hilj. A žalost, zato što živimo u vremenima kakva jesu, mi ne znamo za da sutu naših bogosluženja. Pa ne bi znali rečeras mnogi od nas da pokažu prstom na glavnu pjesmu i na tu glavnu temu, noseći tropa. A daj tlopar, jer tlopar vaskrceni, Je se ne nebesa raduju i zemlje sa ljudima, jer Gospod vaskrce iz mrtvih, smrću smrt satre i svima život da istinski živu. A taj život je on sam, koji se nudi svakom vjernom, koji u crpi njega traži, koji od njega traži opilnu i veliku miloc. I mi, broći i sve sa se ovdje sabrani. Trebalo bi da budemo sabrani i fokusirani. Da ne budemo rasijani, ne znajući šta zapravo tražimo crpi. Ili maštajući, fantazirajući. Jedan fantazira jedno, drugi fantazira drugo. Jedno me pucaju ovakve slike pred očima, drugome neki drugi korizont. To nema vete sa crkvom Božijom, niti sa molitvom pravo s vami krišćan. U svima nama, braći i sese, treba da bude jedan doživljaj, možda ne istog intenziteta, ali jedna potreba, jedna želja, potreba za Kristom življaju. Potreba за životom vječne. I zato su saborna bogošluženja tako važna i zato na crkvi priziva na njih. I zato molitveni duh svakog pojedinca jakša kroz saborne molitve. Kod se saborno pomovi sa braćom i sestrama, njegova molitva i u kući i u heliji je mnogo jakša ne mislimo samo po mjestu koje nas okuplja i po broju. Naci ovdje sabrani nego saborna u pitanju umnog ustremljenja i srčanih srdešnjih potreba i žela i pozbi. Svi ovdje treba da ištemo Hrista, braco i sestre, da ga ištemo srcem, umom i voljom. To je iskanjeno potvrdujemo i ovim sabranjem ovom službom koja prethodi nedjednoj liturgiji jer mi došli ovdje pa ovdje da i da se razlijedžemo odustanemo ili vratimo nazad jer smo došli do ovog trenutka spremajući se da zjutra nedjedni dan Ukoračujmo u prostor, beskonačni prostor daostva nebeskog, koji nam se nudi i otvara kroz svetu i božanstvenu liturgiju. Večernja služba uoči svakog praznika i praznika na praznacima svetog i svijetog vaskrcenja Hristova, koju uvijek slajmo kad je nedelji dan, jeste priprema za svetu i božanstvenu liturgiju, vaskrašnju liturgiju, medijelnu liturgiju. To je mnogo važno, da se se sada prepoznam, jer onda život sigurno poprima drugo usmjere i dobija drugačije kvalite, biva osoljen smislom i pogodavljom. I takav čovjek osjeća da je Bog prisutan u njegovom životu, da se sjedinjuje sa njim, a u njemu Živom, paskršom, odapročenom, tako je očovječenom, i u crkvi prisutnom, ako s crkvu i u vremenu i prostoru uvijek prisutnom, imamo apsolutno sve. Sve što tražimo izvan njega, brat i sestri, to zapamtimo, opasno je, može svupo da nas košta. Može da bude uzrok odstupanja, odricanja i ispadanja iz glavoslovenog ambijenca crkva. Zato nas i sveti apostoli, a i sam gospod upozoravaju da iskontrolišemo želje, da iskontrolišemo srce, da iskontrolišemo i neprestano vrošimo kontrolu uma, želje i srce. Da vidimo kud je krenulo koga oće šta ište. Da je sve to u skladu sa našim suštinskim potrebama? Da je to ulogosloveno Bogom? Da je to nama na spasenje i na život vječni? Da li to produbljuje našu zajednju sa Hristom? i nas odvorači i rasijava i čini raspolućenim? To je mnogo važno, braći i sestre, da u sklavnih mišljani da provjeravamo. A ovaj dan i ovi termini su najbolji za to. Nedije uvijek dan smotak. Da vidimo sa koliko srce mi dolazimo u hran, Sa koliko uma. Sa koliko želja. I tako možemo da placinimo jesmo li u dobrom stanju, da je vjera dobra, da li smo na pravom putu. I neka bi dao, gospodi, molitve svetih otaca i presvete povadićice naše bogorodice, da malo po malo trudeći se molitveno, kroz crkvu, kroz sabona bogosluženja, kroz postove, kroz molitve zajedničke, kroz praznike, a uz pomoć Božju, da se seberemo, braći i sestre, i da nam svo srce, a u srcu vsak čovjek, Svo bijeće naše bude Bogu predato, Boga željno i Bogom napojenu. To je ono što nazivamo spasenjem i u tome se krije radost i považenstvo vječno. Boga, daj Bože, svi mi i svi ljudi da se udostojimo i udostajemo. Amin Bože, daj. Oh my